Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, conversarem ara amb Carles Casanovas del grup Port Bo, que aquest dijous, com us vam explicar ahir, doncs, uh, oferirà un espectacle uh, conjuntament de dansa en un festival benèfic anomenat Girona Moviment. Aquest uh, espectacle tindrà lloc dijous al Centre Cultural La Mercè, amb aquest uh, sota el títol de Mare, vull ser pescador. Carles Casanovas, bon dia. Bon dia. Gràcies per atendre... Bueno, per, atendre, no? per venir fins a Ràdio Palafrugell sí. i explicar-nos una miqueta què us trobareu, que estàs una no mica sé. a l'expectativa sí, també, no? No ho, sé. no ho sé exactament què ens trobarem, això ha estat una sorpresa molt gran per nosaltres perquè a eh, tot d'una vam rebre un, un correu, un mail, eh, demanant-nos la col·laboració per, per aquest festival i ens va cridar molt l'atenció que, que el que volien era doncs, ballar un ballet clàssic per amb ball contemporani mm. d'ara, professionals, que volien ballar les nostres maneres en directe. I això és com un repte, perquè això no ho hem fet mai. I es va fer molta gràcia. El grau de dificultat és que ells assagen a Suïssa amb les gravacions i nosaltres que cantarem en directe. Mm. I aleshores el tempo de la, de la música ha d'anar molt similar per no desestructurar massa el que és el ball. No? Però ho trobem super interessant. És una, una cosa novatosa i que ens fa molta gràcia. Suposo que en el fet d'aquesta novetat, d'aquesta cosa doncs, pionera, podríem dir, no? Doncs que Suposo que altres... sí, amb aveneres, possiblement, sí. Doncs aquesta barreja va, va ser el que us va cridar l'atenció i tirar-vos a, la, a la piscina, no? Encara sí. que no sapíeu ben bé quanta Això... aigua hi havia. No, no evidentment, no sabíem l'aigua i no ho sabrem fins dijous. Però en tot cas també va influir molt el fet de que és un festival benèfic per on colliga. Mm. Això també va, va fer-nos decidir que, tot i siguen en temporada alta, com som... Doncs eh, perdéssim un, uns ensajos i uns minuts per estar amb aquesta gent. Mm -hmm. Com ens dèiem ahir, doncs, aquest festival Girona Moviment, són quatre dies, comença de fet dijous, eh, abans d'aquest espectacle hi ha una xerrada prèvia, una conferència, però podríem dir que aquest eh, espectacle dona el tret de sortida i tots els eh, beneficis aniran cap a Fundació oncolliga Girona Girona doncs per l'ajuda pel malalt de càncer i també pels seus familiars. Eh, el tema més complicat, ho comentàvem ahir amb en David, poder és eh, la distància, ells assagen allà amb les, seves, amb les músiques vostres, però clar... Sí. No és el mateix doncs, un disc enregistrat que no pas al directe. No, és el tempo. El tempo és el que et marca. El tempo, per a la gent que no conegui la música, és la velocitat, diguem-ho així, que, que tu cantes. Amb un disc cantes una velocitat i en el directe, depèn de com, pots cantar una velocitat més lenta o més, o més ràpida. De fet, són segons, o sigui, mm -hmm. no, no és una... però és clar, a l'hora de, de, de percebre-ho amb l'orella, difícilment se sent això o es no, nota molt poc però a l'hora de ballar-ho, segons quins tipus de moviment de ballet clàssic mm. evidentment a, a aquesta gent a, ho han de notar-ho moltíssim aleshores haurem de, de tenir molt clar el tempo eh, posant-se al cap i, i mirar de, de, de mantenir-lo perquè aquesta gent pugui fer la seva feina també bé. jo crec que, jo crec que, és, que és apassionant això perquè la novetat eh, a més treballar amb, amb professionals d'aquesta categoria Uh, doncs, doncs bé, ens, ens fa il·lusió que vols que en digui, vull dir, no, no és una cosa que, mm -hmm. que, que, que de les moltes que hem fet potser, possiblement és de les magues que farem doncs eh, és una molt bona experiència la que posareu, poder esteu patint ara no? per com i dijous serà el moment clau, dijous a la tarda, sí. no?, que teniu el darrer assaig sí, dijous a la tarda, a les 3 de la tarda de 3 a 5, 3 a 6 eh, farem els, els darrers ensajos si tinguéssim un matrònom seria més fàcil, però no el tenim. Llavors eh, ens volem de posar al cap i tirar endavant. Jo, anem a disfrutar, anem a disfrutar i que la gent que ens vingui a veure doncs, també disfruti. Ens uh -huh. uh, recordem que això té lloc a Girona, és a les 9 del vespre, per tant, la gent de Palafrugell i del voltant que ens estigui escoltant uh, vam comentar i amb en David que no, no arriba a l'hora de durada, per tant... Uh, podeu tornar a casa a una hora raonable per tant, la gent que ens estigui escoltant que s'animi sí, a, a anar a sopar fins i tot després d'això, des, durant uns tres quarts d'hora aproximadament. Uh -huh. Per tant, doncs tothom més que convidat a assistir a aquest espectacle benèfic eh, ens comentaves que doncs eh, la novetat, no? el fet de, de sortir de la rutina, dissabte després hi tornareu, no? una altra vegada... Bé, dissabte tenim la cantada gran, <ríe> tenim la nostra, tenim la, la, bé, la cantada de les cantades mm -hmm. a Calella, el 53 aniversari, sí. I, bé, i a darrere de la cantada ven els, els concerts de prop mm -hmm. i la gent que vulgui seguir por bo ens trobarà a Cala Raquel. En aquest cas, doncs, eh, dissabte serà eh, aquesta cantada de veneres i després doncs, els trobareu en aquest indret, com ha dit en Carles. Tornant a, a l'1 de dijous, eh, no sé si ens pots dir quines peces eh, teniu no pensades. Recordo, no me'n recordo, però són molt tradicionals. Recordo que, que a part del mare, avui sap que és el títol i serà sí. la primera, hi ha l'alolota vernera, hi ha tot, tot aquest seguit de peces catalanes que, que gairebé tot és en català. Mm -hmm. No recordo... Sí, n'hi ha un parell en castellà, sí. Però no recordo, però són molt molt, molt conegudes perquè les van triar ells. Mm -hmm. van, ser, van ser els ballarins qui van demanar aquestes peces. I fins i tot n'hi ha alguna, recordo, per exemple, Nineta, que no tenim massa basada en els, en els recitals i que l'hem hagut de repassar una altra vegada per poder tornar a portar. Mm -hmm. Clar, com, com dèiem, com comentàvem, doncs, també ha estat un, un, un repte per vosaltres, eh? pel, pel sí. fet de, de, en aquest cas doncs, de, de recuperar poder cançons que no tenia una miqueta al calaix o que fins i tot no havíeu sí. tractat gaire, sí. i, i també adaptar-vos no? a al que serà els sí. ballarins. Sí, sí, ha sigut un repte perquè, eh, ja t'he dit, el, el, el repertori l'han escollit ells. Ells han volgut fer aquestes perquè se sentien més a gust amb els seus moviments i amb, el seu, i amb els seus amb els seus fers, i, i, i clar, alguna d'aquestes no, no era peça de, de, de repertori actual, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, bé, no, no fas res, es mm. agafa, et... La gent és un previ tarda i els, els tornes a posar en vanguarda i, i, i ja està, llestos. Mm -hmm. uh, L'edat, data el 4 de juliol, la veritat és que s'escau molt perquè és ben bé doncs a la setmana de la cantada de banteres de Calella de la Frugell, eh, uh, va comentant David que va ser casualitat, però que ben volguda, ben volguda casualitat, no sé sí, si per vosaltres sí, sí. ha estat un inconvenient això. No, no, no, no un inconvenient no, perquè també entre eh, el divendres que el dia que del mig, també anem a la festa major d'Hostafangs a Sabadell, oi, mm -hmm. no, ara ens, ens agafen temporada alta i gairebé dies dia sí i dia també cantem. Per tant, doncs esteu acostumats a aquest ritme no? d'anar amunt i avall, sí. si teniu una actuació darrere a ara sobretot a l'estiu. Sí, sí. uh, el dissabte, novament, uh, doncs, hi haurà aquesta cantada, 53è edició. Quina edició és per vosaltres, aquesta? Si els teniu comptabilitzades ja. Per nosaltres totes. To heu cantat a totes? Eh? totes. A totes. Uh, exactament n'hi va haver una que vam renunciar a cantar uh -huh. En la, en, la, en la cantada pròpiament dita, perquè cantàvem l'endemà en, en el mateix escenari, amb un espectacle de maneres amb la Nina. Uh -huh. I llavors, bé, no vam cantar amb el que és la cantada oficial, però vam cantar en el certamen igual. Per tant, eh, doncs... I d'aquesta vegada, que no, que no vam deixar de cantar-hi, o cantant sigui, hem a tots. 53 sí. anys cantant... Al grup. Al grup. grup. Sí, Va sí. El mes si no. Morató, en Carles Miri, en Josep Xicoira, mm -hmm. que els acompanyava, el mestre Cidés. Per acabar, recordar, no sé si ens pot avançar, doncs, quin repertori es tocareu a la cantada d'enguany. Sí, me'n recordo, sí, mira. Una tarda passeava El barquito de Nàcar, La nave, El salanc de Calella i Lolo de la tavernera la tavernera i després la, per acabar doncs conjuntament, no?, com és habitual sí, o de o tot el grup. Sí, i el meu avi amb mm -hmm. tots els grups. I possiblement a mitja part com que quan han de donar la televisió i necessiten un espai per publicitat sí. l'ompliríem amb, sembla ser si tot va com ha d'anar amb la gavina. Doncs, uh, en aquest cas, la televisió mana uh, uh, sí. des de fa uns quants anys, eh? sí. i hem d'adaptar. Uh, Carles, en parlarem, eh, dissabte, sí, sí, perquè sí, estarem sí. allà quan ja estigueu fent proves de so, i, i en parlarem, però una de les principals novetats d'enguany, no sé si ho has anat seguint, la polèmica que s'ha aixecat, és al voltant d'aquesta revisió, d'aquesta, doncs, voler posar el focus sobre les lletres de les cançons. Bé. No sé, Carles Casanovas o el grup Porvó, què n'opinca? Carles Casanovas i grup Porvó, no Opina que, que hi ha coses més importants que això. No, que, a veure, el problema no és que facin això, això està molt bé. El problema és que no té massa sentit ni massa fons, des del nostre punt de vista, perquè, com tu diria jo, és com si ara, per exemple, doncs, eh, eh, discriminéssim també el, el rèquim de Mozart perquè, perquè som ateus. No, no, no, evidentment que som masclistes, les lletres de les maneres, i els tangos, mm -hmm. i els boleros, i les sardanes, moltes sardanes. Eh, això és una, una cosa que no té res a veure amb, amb, amb la cultura. Això ens venia fet així. El que hem de procurar ara és que a partir d'ara les coses canvin i que tots aquests esforços es facin eh, so, sobre, sobre, sobre l'educació i, i sobre la maltractació de les, de, de les dones. En mm. Aquí sí que estem d'acord, però a, a, a, a, a, ara esglutinar eh, esgluti a veure si són masclistes o som masclistes... Evidentment que són masclistes. De quina cultura venim? Uh -huh. que, que descobrirem la, la de fepem. Mmm, que, que ho facin, me bé, però es que no més avui venim malament, dir, penso que, que és un esforç que no que no, que no val la pena. Això és una cosa molt particular. Mmm. Uh -huh. Empadarem més eh, dissabte eh, des del Portbou per doncs eh posar una miqueta també per fer la prèvia no? que farem a partir dels les 9 des de Ràdio Palafrugell i en parlarem amb tots els grups que hi participeu. Avui hem volgut doncs, fer aquesta pinzellada, però ens hem volgut centrar doncs, també en aquest espectacle que oferiu Vinga. dijous a les 9, al Centre esteu Cultural la Mercè de Girona i com diuen Carles, esteu convidats, afanyeu-vos perquè queden poques entrades. Carles, moltes gràcies i esperem que sigui tot un èxit. aquest espectacle. Nosaltres ah. també, moltes gràcies.